що з сьогоднішнього досвіду вже озивався таїною материнства. З якого ти поля, З якого ти чару? Любий, найкращий, це ти найкраща. Чи буде час, коли ми хоч надивимось на тебе? Буде, кохана. І на ранніх, і на вечірніх зорях благатиму долю, щоб берегла тебе. Вже звертаючись до невидимих зірок сказала так, як кажуть наші сиві матері. Може, ми вийдемо з цього дворища, он до того житочка? Не можна, люби, до житочка. Вартові без перепустки не пустять. Пустять. Я говорила з ним. Назвалась твоєю дружиною. Данила похитав головою. І що вони? Сказали, коли вже така жінка просить, то відпустимо чоловіка. На дві години. Як ти? «Ще дві години щастя, коли ж побільшує його. Ще прийде наш добрий час. Тоді до житечка, щоб нам було житячко», сказала як заклинання. Тоді до житечка. глянув на ниви, що бігли та бігли до самого неба, пересіваючи сонце і тіні. І в цей час чиясь рука нахабно міцно лягла йому на плече, Данило обернувся. Неопроти нього, насочившись зловтіхою, широко стояв осміхнений стьопочка газаник, за його спиною вітрець врушив сатиновий горб сорочки. «Кого я тільки бачу і кого виджу?» «От не думав, не радав, і вовче!» «Чого тобі, Стьопочка?» Данило хотів порухом плече «скинути руку». Але вона вже клікчем вчепилася в нього. З вличчя Степочки зіскочила посмішка, і вона стала крижаніти, а в скостенілих очах проклюнулись колючі іскорки. Питає, чого мені треба, і процідив по складах. «Довідочки!» «Колись пригадай, яку мав наругу від тебе?» «Я аж згинався, вимолюючи довідочку» а тепер вийми хоч спечінок і виклади мені свою. Якої тобі довідочки? Блідно чи скрикнула Мирослава. Степочка самою їддю полоснув її. А чого це ви, товаришо-агроном, ніби наполохались і навіть перелякались? Видать не все в порядку у вашій любові. Хай мені ваш доброчесник у самого воєнкома Документально підтвердить, що він іде в армію при всіх справних документах. Як ви на це є і вовче? Данило розлючено зірвав з плечем Стьопоччину руку. Я зараз дам таку довідочку, що й сонце тобі потемніє. Стьопочка відскочив, перелякшуганув йому піджовтувати вії, але він перекліпав його, загрозливо підняв руку в нею повітря. «Він ще й норовить «Як не підеш зі мною до воєнкома, зараз же гукну людей, бо тепер кожна душа повинна пройти перевірку. А може війна перевірить наші душі? Степочка ошкірився радісною посмішкою. «Війна ще десь, а Степочка тут перевіряє пильність. Пішли чи гукати людей?» «Не жируй, смерди, на чужому горі! Зі своїм зустрінеться!» «Це ми ще побачимо, хто з чим зустрінеться! А як же? Ходімо!» «Данил, рідний, надломлюючись припала до нього Мирослава. «Почекай мене! Я прийду! Я неодмінно прийду!» – сказав, як і в хвилину прощання, одірвав от себе її руки – і швидко пішов до будинку військомату. От так не інакше, хоча могло б бути інакше. Степочка з-за плеча зірнув на Мирославу, защібнув губи і потихикав за Данилом, сам сумніваючись, чи треба було йому ув'язуватись у таке діло, коли не знати, що буде завтра. Та може, проявивши пильність, він залишиться тут, у районі, а інші рвуться на фронт. На голова Степочки і в районі знадобиться. Ось вони зупинились перед кімнатою воєнкома. Степочка постукав кулаком у двері.